اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلق آدم من ربیه کلمات فتاب عليه انہو هو التواب الرحیم دعا دسورت بقره داولیسی دویم باب شورو پده که مقصد د قرآن یعنی داو دا توحید پای بانده اقلی دلائل سمرو نتیجا دا دوا و شبهات و منکرینو کې تخفیفو نو ته بشارت او مونږ کو تب او قبا ده مو ترې زینو شو بیا دا اٹھاي شياتنا ذکر دنیا مې ارباو سلور انعامات دغه بیانو یو د نیشنا مشتکړیه د مه هرڅه ستا سودا فائدې لپاره پیدا کړی دریم ستا سونی کومه مؤسس کړو داغ دا اعزاز درې خبرې استفلاف تعلیم الاسماء او سجده د فرشتو دا آدم علیہ السلام دا اعزاز دا خبرہ ہوتا دری وجی دا اعزاز بیان شوئے سلورم نعمت فتلقا دومی ربی ہی کلمات ان دا قبول دا توبی با دا لغزش آدم علیہ السلام نا شو اجتحادی خطاہ نو الله رب ال عزت و تا اغم ما نو دا قبول د توبې هم نعمت نو دلته د توبې تشکر او کړه به تورې نعمت د چا و قبول شي نو دا د الله ډېر لوی نعمت ته مخکې دا آدم علی السلام دا غل غزه بیان شو لا تقرب هذه الشجره ضد تكون من الظالمين نفاز اللهم الشيطان وانها ادم عليه سلام خو دنیا تراغه خو په دې خبر باندې پریشان او خپاو چې ولې دا لغزه شو اگر چې ګونه 나와 ژړوبان دی بوج دی خبرگان نو الله رب ال داغیم انتظام کو فتلقا دم من ربی کلمات فتاباله کلمات وتالو خولغه وی او داغه کلمات او پوینا لغز شم مفشو او د ضرب بوجم ختم شو تسلیوش نو ده دغی نعمت تسکره پده سنتی سیاد کره فَتَلَقَّ آدَمُ ایز دکڑ واغست آدَم علیہ السلام تَلَقَّ ایز دکڑی واغستی و آدَم علیہ السلام می ربی دخپل ربنا کلمات یوسو کلمی نو فقرآہا اے بیا لوستینو فطاباله پس مہروبانی وکړه الله پاغه باندې هغه لغزش ماب شو د زړه بوج ختم شه این نویشک الله هو التواب الرحیم توبه قبلونکه او مہروبان ده دل تدا ګنا نه لغزشته خود دې قاعده مطابق چې صوفی کرام وی حسناتو الابرار سیئاتو المقربین دا ابرارو حسناتم دا مقربینو دا پارو سیئاتی مطلب دا چې خطا دا اجتحادی لغزش ده گنا ندا اما افواه وشان او مقام د ادم علی السلام لوی دې نو لوی سړی کله داسه خلاف اولا کارو کی کنه کا نو هم هغه په دې خپي یرا ټیک د غلط بني ګنا بني خو مال نو پکا وسړی په پیمانه خپي نو دغه قاعده مطابق دې په دې خپدې یعنی چې ګنا زکه حشبیو مون کم خلک چدان بیا له سلام د ګنا قائل نه ایپا استدلال کې یو خبره اقدام کړي وا چې ک ګونانی نو د توبې قبول سم مطلب ده مو یا اصل کې ګنا نوا خدا حسنات الابرار سیئات المقربین په بنیاد باندې اغه دا خبره محسوسه کړي وا او بنا دا, دا چې فتابه علی د توبې لپاره ځراغلی نو هو توباو الرحیم نو توبه د لپاره توبې د لپاره دا زرینه چې دا سبق زم غواړي مرکه له توبه کړه د ګنا د معافې د لپاره او کله توبه د تعبودم و تعبدي تعبوت توبه می استغفار و توبه لکه احادیث و رازی نبی علیه سلام منز با سلام رباد بسه وی الله اکبر استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. استغفار چه وی منز گناه ده سه چه سنه بس استغفار وی نه نه ده تعبد ده تعبدی استغفار ده عبادتی ده آه عبادت منزکو خو څنګه چې د الله شان او غسیبنی ادا شي وی نو هغه دا الله د شان مطابق بنینو ک کوم کو ته ای شوی نا استغفر الله دا مطلب غنانه غاری مخ بلدا چې د دې مقربینو د انبیاء د خلکو د توبه استغفار دا د رفی درجات د بارمی درجه بلندول دانه چه گونه کرده با دی درجه بلندی فلکه نبی علیه السلام کلویز دروازه اویاز علی استغفار ویم سلزل توبکم پیغمبر نوز بللہ سو گناه کرده دست دا لرف درجه دی دا انبیاء دا دی اوچتو خلکو په دی باندې درجه د بلندی نفتا دا مطلب ده او وو تو ابراهيم دانشه ګونه کلمات سو کلمات ابن عباس رضی الله عنه وی چې کلمات دغه د سورته اعراف 23 سیات کی چرایي چې كلا ادم او حواله مسالم را کو شو جنت نو دنیا ترال پدې خو خپه دي کنه نو دواړو ویلو قالا ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین دا کلمات دواړو وی ربا رازلمنا انفسنا التم ظلمنا فزه ظلم سو مطلب الله مونګه کمی کو هی کړي د خپل ځان له والا لم تغفر لنا بخنه ون کې نه ګران خنه لا ک ترابانه پرداوانه چه مهربانيو نکینو تاوانيان بش د کلمات کلمات نفتاواله اله بس مهربانيو شو د لغزشن ما بش د ابن عباس رضی الله عنه تفسیر او تفسیر القران بالقران سره دا معلومه شه ک دا کلمات البت دلتا احلِ بدعت استدلال دیو روایت نکر اچھ روایت کی راغلی عمر بن الخطاب روایت او اگر روایت مستدرک حاکم نقل کر دیو مستدرک دا غده الاس صحیحین دا حاکم روایت دا سیده چ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف ادم الخطيه ادم عليه السلام چې دا خطيه وکړ قال يا رب اسئلک بحق محمد زتنا سوالكم د محمد رسول الله سلام په حق چې تما ته مافي نوفقالالاللہو یا آدم و کیف عرفت محمدن و لما خلق ہو اللہ ورطویت تسنگد محمد صلی الله عليه وسلم پا و سیلو حق باندی مانا ما فی غوار پیدا کرے نو یا آدم علیہ السلام و یا عرب لئنک لما خلق دنی بیدک و نفخت فیا من روحک رفعت راسی فرائتو علا قوائم العرش مطوبا لا الہی لاللہ محمد رسول الله لا اله الا محمد رسول الله عرش باندې لیکلو چې تازه پیدا کړم او ما سر پورته کومه کتل نو فالم تو انک لم تو صف الا اسم کا لم تو صف الا اسم کا الا حب الخلق الیک ما وی چې دې ځان سره دې دا نوم یو ځای کړه دې نو دا استا پدې بندگانو کې تا ته محبوب دې نو راشه بس وسیلهک ده په حق وغواړ نو فقال الله وصدق دا يا ادم رشتي اليه انه لا احب الخلق الي نما په ماخلوق کې غره خدا قد غفرت لك ما بمګ نه په حق او وسيله ولو لا محمد انه ما خلقتك کو محمد رسول الله سلام نتب نو نتبم نو پیدا کړې نو ګره معلومه ده چې د دې روایت نه معلومه شت شي کلمات په متا باندې نه مراد د وسیله ده خو یو خو د دې روایت باندي حدیثی کلام بکار ته محدثین مستدرک برکه خو بستان المحدثین کې شاه عبدالعزیز محدثی دیلیلی کلی چې چا دا جائز ندي چې د حاکم مستدرک بغیر د تعلیق د زهبي نو ګوري امام زهوي له محدث اوبې تعلیق کړي هاشیه په کړي دا بس دا شی وای تعلیق په دادر داغه تعلیق سره به ګوري چېغه د روایت چې د کم کم روایت را نقل کړي داغه صحیح حیثیت دا بستان المحدثین کې شاه عبد العزيز دیلوی وای نه مام زهابی سویلې او مدق قد تعلیق کې د دې حدیث دلان دی یو زهابی دالی ګلې دي چې دا روایت چې له موضوعون موضوعون دا موضوع روایت دا غره شاب دو لزیز وی لی. حاکم چه ده دا شیئه ده او بل دا چه امدغ زحبی وی او کنز العمال والا امران قل کری دی چه دا دے کې پسنت که عبد الرحمن ده واہن واہی ده. حماد ابن عمر ایزن واہن و اسناد هوه و آهن دا کمزورې را وایه دا راویان کمزوري نو یو خبر خداش چې دا سند په اعتبار دا روایت کنزو الوالوي عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم دارن حماد ابن عمر دا دواړه واهيان و په سندي واهن او سیانۃ الانسان وای کیلیکلی مولانا بشیر سیوسه هوانی اوئی چی فی ہرافیزیون په دې کې راوی رافیزی ده او دا خبره غم کړي دا سیانۃ الانسان والا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف نا ضعیف راوی ده میزان ول الاعتدال والا وئی جر وح تدیل کتابونه چې قال زاهبی موضوع در روایت موضوعی ده ځان نه جوړشه اولاء عبرت بر روایت الحاکم لانه شعیون دا حاکم روایت لټبار نی خوشیه ده دیو جنا چې ګوره نو د زاهبی په تعلق سره به ګوره چې هغه د روایت باره کې سوئی نو تعلیق دغه وین دا قابل استدلال نه او مو دا د قران مخاليف رووت کلمات سری قال ربنا ظلمنا انفسنا قران خدای دا کلمات اوس ګور ربا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا دا به کریماتی که به حق محمد کلمات دا وسیله پیش کول کامات خو قاله رب نه زلم نفسه نه. بله دا چې داسې قسمه خبرې دلته چې دا جی سیله دهمات نهدي. نه دا د ند شیو خبریدي. د شیو تفاسی رو بوره. نو هلته اوندغه سې خبرې دي کلي. د یو تفسییر دی روای خلقرآ. مصنف ده سید عباس شیع اوی توسل د آدم پسو اوی کلمات سی دی ایوو ره دلتا به حق محمد روڑو الله اللہ علیہ وسلم وقت تبصیر کلی کلی دی وی مراد دا آدم علیہ السلام دا توسلنا پنچ تن پاکو پنچ تن پاک وسیلے پیش کرده ون دا خبره چې دا بلان کې وسیله او حق بفلان فلان دا خو د شیونه غسی شي خبره ای پاک دی او ته به حق محمد ده صلی الله علیه وسلم نه کلمات دغه چې کوم قران وي ابن عباس رضی الله عنه وي بلدا چې په دې روایت کې دا لفظو چی لولا محمد ما خلقتو کا او کړه دا روایت راځي لولا کړه ما خلقت که چر تا تنوی پیغمبر ما با دا تمام کائنات نو پیدا کری لولاک دی حدیث باره کې کتاب التوحید دا محمد بن عبدالوحاب نجدید آغی شرح آغا شرح کتاب التوحید ایکی ویلی دی چې دا حدیث شده موضوع ان لولا لولاک لما خلق تولا دارن فت المجید دام د دا دې کتاب التوحید شرحه ده هې کی وې هو مغذوب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دروغ دی پیغمبر معنی دروغ ویل شي دارنګ مولال قاری کتاب ده تذکرۃ الموضوعات موضوعات باندې مستقل کتابونه اولو مولی کلي مولال قاری تذکرۃ الموضوعات کې لولاک لولاک لما خلقت الافلاک بارک وی وی قال الاسقلانی موضوعن اسقلانی وی دا روایت موضوع دی دغرن آثار مرفوع فی اخبار الموضوع مولانا عبدالحیل اکنوی جا دا غپو موضوعات و بانی کتاب هغه وی دا حدیث موضوعی دی موضوعی روایت بل دام دا قرآن نخلاب تکانا قرآن و گورا قرآن سوئی قرآن پاک کې اللہ را بلعزت صورت زاریات چپ پا نیاد کی وئی وما خلقت الجن والعنس الا لیابدون ما جن و انس نده پیدا کڑه مگر دخپل عبادت و بنده گیدا نو ګور تمام کائنات ځکه اسمانونه جینین سره پیدا دي دا الله عبادت او توحید لا او دې روایت کې سره لولا محمد ان ما خلقت کا یعنی دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واجب پیدا دي نعم دا الله د توحید دا واجب پیدا دی کائنات چې آباد دي دا د الله د توحید دا واجب آباد دي نه دا چا د مخه ها زما غرس سے مولانا حسین رحم الله سره د دې روایت کم کمزورې هغه به جواب کویا کو مانه درستی دې شي چې دا تعویل بکیوي شي چلا لولاک لما خلقت الافلاک مانه عاشق زما پیغمبر محبوبا کثم د توحید دا بیان دا بارا نوې پیدا کړي نو ما ب کائنات نو پیدا کړی توحید به کې را او دا دعوت توحید په اړه الله را لیک کله کوم مطلب دا د غي او تعویل نه نورغو سندیی اعتبار سره حدیثی اعتبار سره دا, دا, دا چې روایت قابل قبول نه کلمات بس دق قدی چې ربانا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا پاتشوا د وسیله مسله خو خپل زیاده خدل تا ال تب خبریکو خدل تا خبره چې دا روایت دادم علیہ سلام به حق محمد والا دا چه دینو روایت سید نده او کلمات نموراد د دا صورت عراف دغه کلمات دی انهو هو تواب تو الرحیم قلنه بی تو منها جمعیه فا اما یاتینکم مننی حدن فمن تب احدایا فلا خوفن علیهم ولا حوی احزنون دوس دا باب ختمی د توحید د بیان دا پارا سلور انامات بیانش دادم علیہ السلام دا استخلاب خبروش حوزمکی تراتللوش نوز بشارت او تخویف بشارت ورکی اول اٹتی سیات کے منون کلا او تخویفون کیرینو لا والذین کفر و قذبو بی آیتنا اون عبدالرحمن بابا بی وی کو صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي به خو د نوې د دنیا عبدالرحمن بابا نه پیغمبر ده نو صحابي ده بزرگ شړې ټیک ده خو اسوفي سره کلامي خله خدا مطلب نه چی هر خبره د قران او د حديث تکې نه بس انسان نه دا خبره صحیح نه ده لیبابس او دا س عالمم نو کنه فاضل صوفی شړې ده او دی صوفیو کې بیا د علمم کمي اکثرا بل داسې نرم ځړې وی کنه تصوف دا وجه نه دی کول د دې نه او بهر حال دا داغه شعر ده الله رسول خبره کنه دا هغه د حدیث مخه تراغه روایت او بایبانې محدثینو کلامو کو کې پیغمبر ته منسوب وو نو دا په راමන් ما کلام ما دې حال دلیل نه دی نو د امخ بشارت او د ام تخفیب بشارت ور کوي اوس چې او او دیم آدم علی سلام دنیا تا په تور او راولې غلش اوب دنیا کې خلافت قائمای ورلبا د خلافت د بارا نظام کتاب ورکړی کی انسانيت لټول لگا نو اوس دغه نظام خلافت ومني کتاب ومني غلبې شارت قلنا بي تو منها جميعا وي ورتم ز منها د جنات نه جميعا ټول ټولز ټول سوق دي جميعا لفظ مساله جوړ کړ د مفسرینو چې جميعا راغله د وصه وله جمع پیدا کول غواړي نو بس وی درې دي کنه اقل جمع درې ګل ادم علی سلام حوا علی سلام علی ابلیس یا او که څوک دا چې ابلیس خو مخ کې شړلې ده دا خو دو دي نو دا یا ساتل غاړي چې اصل کې د جمیع اطلاع جمع تسنیه د્વાړو راځي مړه دا دوتم و یو ډیرو تمویل کې اطلاق کی, کی مطلب سا جمیعہ غن نو غن دوام دی و غن دیرم دی غن زے غن کلمانوی پا ایڑا زے پا ایڑا سا مطلب دا سیلمہ سیلمہ بی زے نو سیلمہ دوامی و سیلمہ دیرمی پا ایڑا نو دا مطلب دی جمیعہ اطلاق کی گی پا چا بانده پا جمع او تسنید دوارو لکه سور اتواحا لگو گو رہے سورتِ تواحا ایک سو تئیس آیات سورتِ تواحا ایک آیات قَالَهْ بِتَا مِنَهَا بازو کن لباز نادو آه. را اے گرانا اے التصوی قلنه بی تو جمع منها جمع چک دا او دلتا سوی دلتا وی قاله بی تا اے بی تا سرے تسنیه ندا او اے سرے لفظ سے سر استعمال جمع تسنیه دا پار استعمال شو او تا جمع دا پار استعمال شو نو پہ اطلاق کی قاله بی تا منها جمع بازو کن لباز نادو دبرحال جمی منغون د سیلما هون د اله ټول ځای پایمایا تیانه کومینی هودن پس کچر ترغیتاو سزا ما د طرف نه هودن سه هدایتو کتاب س قانون او نظام پمنتبه هودای چا چی تابیداری وګړه زما دغه کتاب او نظام او قانون نو فراخوفن لېهم نبایر په دی ولاهم یا سنون نبدوی غمجنې دلته منی هدان هدان څه شي بس ده انسان هدايت کنا او هدايت الله د کتاب په شکل را لیږي قانون په شکل را لیږي قران پاک تا او د الله کتاب ته په قران کې زه په زه هدايت ویل دی کنا هدايت ته د الله کتاب هدايتي نو په آسماني کتاب ته مراد منی حدن لکا حدن للناس حدن للمتقین حازا حدا نبسا اللہ کتابی او فتو القدیر کی علامہ شوکانی ملی کلی فتو القدیر دو دیگنا یو فتو القدیر تفسیر دے دو ام فتو القدیر دا ہدای شرحا دا فتو القدیر دا ہدای شرحا دا ایبنو حمام دا افقیح دے او فتو القدير د شوکانی مفاسر دی مفاسر او دا صرف دا چې غیر مقلدیتم پکې دیو زیدیشیم دی زیدي شي خطرناک نه دی ځا صحیح ده صرف د تفضل قائل لنور اصحاب کرامو بد نه وي زیدیه چې کوم دو کېد کنه اغه له سنت د نیزدی زیدیه فرقه اي صرف د علي رزلانو تفضل قائلي او سنت خو نه دي قائل هغه پس لورمه درجه علي ادي رزي الانو اول ابو بکر صدیق عمر فاروق درم عثمان رزلانو سلورم علي رزي دي تفضل قائل دي چې نام فضیلت داغه ده او نور دا نور خلفام منی این انکار نک په هر حال فتو القدير کې شوقاني لکلي پای ما یادین کو من نه هو کتاب الله دا الله کتاب مور دا اللہ کتاب هم شو او قانون او نظام هم شکر او دا الله کتاب د دا ہدایت ہدایت کتابی نو فمن تب احود آیا چا چی تابی داری اکڑا زماد کتاب فلا خوف و دا بشارت نبا یرپ و دیوالا ہم یحزنون نبا غمجینی خوف حزن کے فرق خوف چې سبب معلومی او حزن سبب نه دی ماجو کلا شریبا نیراراش یریګینو د سشینه یری دښمن دشمن غې نه یری مخه ته س خطر را او حزن دی ته وای چې سبب نشته اسی و یره داسړه مې داسې دازر بن پټن لګی خزر خپ خپ خپه خوف حزن و په دواړه نی آیا خوف ویلیکیګی آینده کراتون کے مایاتی او حزن پمافاتئی یہ سرینا سشے فوت شو تاوان نکڑے دے بچے مڑشے پے خپدے دا خوزن او خوف دا لے آینده کی خطر دا بدیلار مخ کی روانے اون چر تغل ڈاکورا بنیرون جی ند غ خوف دے بل حزن خوف او خوزن بنیں دا د الله د کتاب د تابعدار او د الله د نظام او د قانون د منلو فایده شو او قران دغه وی کنا قل بفضل الله وبرحمتی فبذلک فلیفرحو ها فرح پسرازي من بل قران را نه فرح د دغه خوف حزن برعکس چې نه خوفین حزنی نسشي فرح رايش قل بفضل الله وبرحمتی فبذلک فلیفرحو خوشالي رازي قرآن منلو سرا خوشحالی راشي قران د خوشاله کتاب خوف حزن ختمي دارنګ اطمینان پیدا کړي دارنګ ماشي تنګيانه ختمي او دارنګ د دا الله نظام کې کار دي کله چې د الله निजामي قانوني خوف حزن ني او خوشاليانه راشي والله دینه کفرو وکهزه و به آیا نه خلک اوس تفیب چې انکاری او د الله د د خوتن نه دغه نظام قانون کتابې وکهذ و به آیاې نه د روغجن وړ زمګ یادونه اوړ ک دا کسانه س نار اور والادي همدیفیا په د اوور کې خالیدونونهې شي کفرو انکارو ک او تذب په عمل سره انکار پزړی ولذین کفروا دا بل او تکذیب بل لسان زلن انکاروک او پجبه انکاروک یا کفرو په خلین کاروک چې ننمن او کذبو تکذیب په عمل سره وکه عمله بنا کو نولا اکا اصاب و نارهم فیا خالدون امیشہ بین او دا قذبو بی آیاتنا معلوم شو چھ مخ کے حدن کتاب دے دا اللہ کا دا ائی مقابل کیوئی کا والذین کفرو و قذبو بی آیاتنا نمطلب دا چھ امینی حدنم آیاتی دا اللہ کتاب دے دا بشارت و تخویب دیز پورے دا اول خطاب دا دویں باب چې پائے کې داو د توحید او پدې باندې دا سلوور نعمو دا درسل دلایل او تعلق هم د دغه توحید سره توحید منه زکه نشنمش تکړه توحید منه ارسو ساسو د پاره پیدا دي توحید منه ساسو نیکو معزز کتوحید منه اساسو نیکل اغزش ماب دلته پرونه بجلی لاړنوا ترتیبونه غړ وړش بیا چا چټه مرولې خلافت خبره پات شه د خلیفہ چا چټ را لګل ادا چی انی جائن فی الارض خلیفہ خلیفہ نو مراده څوک معنی کوي نائب دا الله دا معنی غلطه دا الله نائب ني قران هټول د دی پرد کې دی چلم یلی د ولم یولد او قال اتخذ الله ولدا ننا دا د خلاب د قران چې وز الله نائب جوړه ا نائب معنی کو او کینو ټیک دی بیا د جناتو نائب دی مرکی اروز انسان را د حکومت خلافت اول جنات او جناتو جنات سرکشی وکړه شو نو داغه پځ انسان خلی خلیفہ کړه شو نو کو نائب اینو وای د جناتو نائب بیا ټیک خدا الله نائب نی ا در رسول الله نائب بی د پیغمبر نائب لکه لکدا خلفا دا, دا در اصل د نبی علی السلام سو نائب اغا کار نبوه تا او کار خلافت چلولو لو دا پار دی وجه نا خلیفت با خلیفت اللہ نبیلی کی البت خلیفت خلیفت رسول الله ویلی کی دیش صحابو دا لفظ استعمال کرو ابو بکر صدیق چه خلیفشو ناغت با ویلی کی دا خلیفت رسول الله بیا عمر رضی اللہ انہو شو. نوغ ته بیا ویللی کې د خلیفه ولو خلیف رسولې رسول الله رسولی رسول دا به ویل کې نو دمره زیان هو په ړ کې دا یو اشکالله یو خبره پرتوه چې دا ش غړی روغ چې بل چې راې بسې خلیه تو رسولې رسول الله نه چې بل را چې خلیفه رسول رسول ول رسول الله اوږد نه شي خولیکن. دا وجه حل لا نو راغله ورځ عمر ام رضي الله علیه و رضوان الهی بار سکار پسی اچ واپس راغه کارگزاری بیانول ران نو تو ترا خلینا د لفظ و سلام سره حل کوله بر عمر رضي الله انو هوداسی کنه چې داغه پزړه کې براله او برنه وهیراله دا و هینه بندول انتظامات بعده منتظمات کول راغلی یو امر املاس چراغ وتوی یا امیرالمؤمنین داولت کې د دا استعمال او ته سری وې وې امیرالمؤمنین دمو ټول مؤمنانو ته ميره اوی دا صحابره او دا ټکه صحیح دی نو سمیرالمؤمنین دغه وښنش نو ګره خلیفۃ رسول الله شته خو خلیفۃ الله نه دی دیو جن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ہوتا په یوم مقدس ویلی شی یا خلیفت الرحمن اِنَّا مَاشَرٌ چَا شَيْرَ وَيْلَيُو یا خلیفت الرحمن نو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چھ دے داغے جواب کرو ابن قائم دا خبرہ دار السعادہ مفتاح دار السعادہ دا کتاب بائی کلی کلی دا اوئی چھ صدیق ورطہ جواب کیوئے لست خلیفت الله ولیکن خلیفت رسول الله. خلیفت اللہ نیم سیم خلیفت رسول اللہ نو خلیفت اللہ یعنی دا اللہ نائب نی دا اللہ خلیفش تا چه دا اگر پزیر را شی خلیفہ خدا نائب کنا دا نی دا رسول کے دا شی دا مانا سینا نو مانا بسی اگر درسلور بیا علماء مفسری نکڑی دی زمون شیو خیم بای چ خلیفہ ک په مانا د نائب شینو د جناتو وایا نائب د جناتو سیدا او بیا خلیفہ ویلیکی ار قوم تا ابن کثیره مانا کوي چې یو بل پسیر راضی قوم یخلف بعضهم بعضا بعضی بعضی پسیر راضی یعنی بعضه د بازو جانشینی بعضه د بازو جانشین داسه خلق پیدا کوم چې به دنیا کې د یوبل جانشین چلی نیکه نیکه پسیزوې زی پسی نه سه نه سي پسی کارو سه ودانه نظام به چلی نو خلیفہ دامت خپلو کې د یوبل س جانشین او دغه معنا چې نائب د دا جنات او داما قاسمي او ماوردي کړه خلیفتم من الجن اداوي خلیفتم من الجن دا غمانا. او دا او دبل چوکړه قومن یخلو بازون بازا دا ابن کسیر کرده او یا خلیفه مانه دا خلیفه بیلی کی گی مامور تا حاکم تا حاکم و مامور دا مانه ماوردی کرده اینی جایلون پر ارد خلیفه زپیده که اونکه پزمکه که یا حاکم مامور چه بز زمان نظام نافس که یا چلی دا مطلب او د عدم علی السلام نه بعد د ام بیا د ټوله سلسله او بیا امم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 12 خلیفہ و مطلب حاکم چې دا الله نظام بنافس نافس کوي او بدغه معنی قران کې مستعمل لکه قران پاک کې داوود علی السلام ته ویل کیږي یا داوود اننا جعلناک خلیفتا فی الارض اے داوود علی السلام منتګ رزول پزمک کې خلیفہ نو خلیفه ستا وای ور پسیه ای یات سوی یا داوود انه جعلناک خلیفتا فل ارض نو بیا سوی فاحکم ها په حکم ده کنه خلیفہ س خلیفہ بک دله په قانون باندې دا تا خلیفہ حاکم او کون کی، دا الله احکام نا افس کو نک نو دا شو دا خلیفہ معنی هاغه معنی دا نه عبادت سوال دې سوال ولراده تاسو کړو چې ادم علي السلام ته پیغمبر ولې نه ویجل د تخلیفہ وې خبره داره چې جلتا بیان د خلافت د کنن نو زکه وته د خلیفہ لغز استعمال کړ آ دا خبره چې نبی وکنو نبی که نو آو نبی دې یو روایت کې هم راځي او بل دا چې دا تمام امت اتفاق په دې ده چې ترته بازې نیو ویلي ویلي به دا د فرودي قولی والوس جماعت د انبيال مو سلام سلسله چې شروع کی چرته نه شروع کی آدم علی السلام د آدم نه شروع کړه نو نبی دی په چونکو آدم علی السلام هم اب البشر دی اولنه انسان دی هم خلیفہ دی هم نبی دی دا ټول خبره بګی او بلکل د نبوت والا کار بلکل ابتدائی دی نو دیو جن د خلافت تذکره شوي دا وغه چن کسانو خپل خاندانو ټول موحدینو او بس ساده احکامونو اې که خلاف دا سیونه بس الله څخه تعلیمات بارات لو صحیفه ورګړې شوي د صحیفو تذکرم بازو کتابونو علما ورګړي شه رسول الله سلام ته صحیفه ورګړې شوي نو بهر حال په پکې اضافي سوال کړی د جنات عمر ډیریو جناتو که صحابا وزشتا کنیشتا مون تا سپتا دا جناتو سارو دا مونت. تعلق نشتا. خو امری دی امری وگدو گدو نو کیوی زکر چه دا شاولی اللہ ما دیس دیلوی بارک رازی چې اغا یو جن صحابی سره ملاقات شروع نو دا جسی نمونگی یو مرگر دی ناغا جناتو سارا تعلق تی ناغرا تا کیسا جنات وسرا جیرাজি او خپورہ تعلق دی وسر غټ غټ جنات نا خبره کولای چاو ما دوینه تپوس پوس کړو دئ چ مونږه یوشتا او صحابی دي او په مکه کې عرفات کې چرتبات پاتی کی یوونه زلال یوون دی یوونه کې والله بزاف بیا زمو علم درسای خبرې نه دي کنه بارحال امرو نے اگدی د دا جنات نور دا خبری سر زمان تعلق نی بارحال خدا خدا خلیفہ خبر دا باب ختم اس یا بنی اسرائیل اسکرون امتی اللتی نامتو علیکم و اوفو بیہدی اوفی بیہدیکم و یا یا پرحبون دی 40 درین باب پدې کې خطاب خاص ته پسته خطاب عام نه او دې کوم دعوت ال توحید ده او موږ توحید خبره شروعو دعوت ال توحید خودم روا مخ کې دعوت ال توحید خلق او هو اعلان خلق او مخلوق یا یوهنا صوبد ربکو او دلته دعوت ال توحید ده خو بني ته نو خطاب څه شو خاص کتاب خاص دا عام را بعد دا خاص خطاب بلی شوروک دا ولی دا ای دا سی دا طریقه دا دا داوات سڑه عام داوات خبروکی پویشی خلق نمانی نو بیا خاص خلقو تا مخاطبش مثلا مولی سیب تقریر کئی بیان که عام خبروکی او کی او کی, کی, کی پویشی دا خلق منی نمانی نو بیا وی ای خان ملک سیب تا خیو مانا کنه که دا نوری نمانی دا سیمت تا خیو کنه نو خاصشی بیا خطاب دا مولیانو پوحانو عام خلق نمانی نو مولیانو تاسو خیو منعکن دا اللہ دا توحید او بدو ربکم یا بنی اسرائیل اسکرون اعمتی اللتی انامتو آلیکو نو دا خطاب خاص پسته دا خطاب عام پدے کے شپک خبر کئی درے د يهودو بد سپتونہ چا حادمای دین دی دین نړۍ نو دته دعوته ل توحید او کتاب ور دا درې کارونه پرې دی سره دین بربادی حادمای دین او دته اصول د يهودیتم وای يهودو کې دا اصول غټ بنیادی د قباحتونو یو ده اشترا اب دین یا تحریفم تعبیر دکی دا غی بیان نه یا تخیر کید ولا تشترو بیاتی بی سمنن قلیل و یا یفتقون دا او د د کفر سببم ولا تکونو ولا کافرن بی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیل دویم ک حق حق پټول دا دین د ما ولا تلبس الحق بالباطل وتقم الحق وأنتم تعلمون او درم ترک عمل بے عملی 44 اتامرون الناس بالبره و تنسون ان پس کومان تم تتلون الكتاب ترک عمل بے ملی کو دا درې خبرې دین تابع کله چې دین د دنیا د ګټه ذریعہ شي کله حق پټ شي او کله بے ملی شروع نو دین لاړ را دین چې د دنیا د ګټې ذریعہ شي او یا په پیسو شي خلک اسمه دین سره دونه رغبت نه لري او جداله په پیسو شي نو بس بیا خلک وېڅې کو پټ شي نو چې پټ شو کارانه شو خلک به څه اومه عمل بوږي او کله چې مختدره طبقا اهلم خلق باغ خپل ال مملګي نو خلک وېڅې دونه هم مولي سبب په عمل کوي په نه کې زی په نو دین دی سر بربادي دادرې حادمه دینو د مقابل کې درې مقویې دین دي دی مقویې دین دغه هادمې کارونه م کوي دا مقویو کې چې دین و سره مضبوط شي یو دا غینا د مقویونه ادا د واجبو او صلات او زکه د مناسب باندې دویم واستاینو بالصبر استاینت بالصبر او درم الذين يظنون انهم لا لاقو ربهم وانهم الیه ایمان به اخرت دا دره مقویش هغه پرې ده دوکه دین مزموج او دی دا دره د مخ کې درو علاج ام نه ربتمداره التداوا دین د دنیا د ګټه ذریعہ جوړ کړي وا الله ولا تشترو بیاتی سمنن قلیل کارووار ما کوای د دین کارووار م جوڑاوی نو گرانکاری او سڑی دکان شورو کڑه ده و مدن تیرازیه بنده ای او سڑی ده کارووار ده ده یهودی مولا اپریدی سو خدا مدن زریه ده نو دته تی حلو خیو وی واقی مسولات وات و زکا منس کوا اللہ سر با تعلق پیدا کی گی زکا تا دا کوا نو دا مالمین با دزرن لری کی نو بیا و بدین نگتی د علاج هاو دمو حق بیانوي پټوي ما ولاتل به صلح حق بالباطل وتقم الحق, الحق نو دا غي علاج یو خو دین څنګه حق بیان کو ګران کار دی خلک بدره دی وی تکلیفونه رشي بدنامه لږي وي واستعينوا بالصبر صبر معذان کې پیداږي نو پا دین که تکلیب مشقت راتا صبر بے زامینو بے مریوی مکوے اتا مرون الناس ابل بر وطن سونان فسکم و عمل بسنگ پیدا کی نو اللذین ازنون انم ملاقو ربیم وانم الیحراجعون پا آخرت یقین و فکر آخرت یقین فکر سڑے عمل ته امادہ کئی چی آخرت رایا نو حاډی مه دین درې مقویې دین دا درې د دې درو علاج دا خو د باب خلاصه شه دا دادا يهوود ته خطاب ده یا بنی اسرائیل خدا قرآن قاعده داوا چې علي برت الومومل لفظ کنا نو دی دیو جنا ايپوري خاص نه ده د اومت تم کی تعلیمات ای برد تے دیو جنہ کنز العمال که دو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بارک رازی ابا وکان عمر ازا تلا یا بنی اسرائیل اسکرون امتی اللہ تی کل چه بدا یا تونہ دلستل عمر رضی رانو نویبه مزل قومو و انما یعنا بیه انتم بنی اسرائیل خلال مخینا کن اس اسوک مراد دا اوسو مرادی دا تاسو تموي دین د ګټه ذریعہ ما جوړه وه حق ما پټه وه به ملي مګا وه دالګه دې اومات مرادی اول خطاب بني اسرائیل یا بني اسرایل بنی اولاد ته اسرایل د يعقوب عليه السلام لا قابله او دا د غي په زبان جباګي اسرائيل عبد الله تويلي کې نو یا بنی سليمان يا بني عبد الله ا د يعقوب عليه السلام اولاد د مليان اهليلم ووشکرو نعمت يلتي انم تو یاد که زمانه مته ناغه چکړم دي پتاسو یاد که معنا وشکرو معنا وشکرو نعمت مطلب شکر آدک زمان در نعمتونو در باندې میکردید او طریقه در دا شکر دارا و اوفو بی زما پروالیو که زمان پوادی اوفی بی اهدی کم زب پروالیو کمستاسو پوادو و یای فرحبونو خاص زمانو یرگه دلتا اوفو بی اهدی اوفی بی اهدی کم دو احاد احاد نو دایو قیده دا تاسو بلاغت که ویلی دکه تلخيص او غیره چیو لفظ یو وی دزل ذکر شي یو زل بیا ومانه یو بلم زلبا بلما نه دته یو ټاکیدی او دیم تاسیسی د تاسیس په قاعده مان استفاده او تاسیس او تلخيص والا به بیا یو شعر ویل به دلیل اذا نزلت السماء بارض قوم رعینا ہو ان این کانو غذابا او گورا ازال نزلتی سما نزلتی سما نزلت بی ارد قومن نو رعینا هو ال تا سما راغلے دلتے و تا زمیر راجیک دا ارز بی ارز قومن او بی زمیر را دے نو گورا یو زی دا سما نا مراد باران دے او بل زی نا مراد دا فصل دے ناکہ اسمی ظاہر زکر شیویو که اسمیو بلی زمیر زکر شیویو ندلتم اوفو بی اہدی اوفی بی اہدکم یو اہد نا مراد جودا شیده او دا بل اہد جودا شیده اولن اہد اغا دا اللہ اہد دا توحید دا عبدیت دا احکام نا زما او اس پورا که توحید او منه احکام او منه تورا تو منه تورا تو دا اللہ کیتاب نوو فی بے اہدکم پورا بکم احد اجر سواب امداد و نصرت باکم دا سورت مائدکم بار آیات کې دا شریعو گوره الت وضاحت کرن سورت دوه سما ول د الله سااق بنی اسرائیل نا من هم عشره نهقيبا وقال الله اننی مع کوم لا نه قمته مله ته واته مځکه تهمنتون برو سی اضته وقع الله قځ حه لو ک فان کومسی یادې کو م خل من تاله نهار و د الله ه او د دویه شو ادا دی لقد خ الله مثقبنی اسرائیل وبع نام من هم ممس عشره نقيبه دوله سرداران مقرر وقال الله اننی معکوم زد د امداد بکوم نو دا د اللهه شو د دویسه د ل نه قته ممسات تهواته مذکات اووامانتون بیرسي د مونسپ بندی د ځکات پامبی او ایمان. اض تووه د دوی تیدنو سره توقره الله قزان حاسه انفاق کول نه بیا د الله لو کا فران کومسیې کومسیات به ما شي ولو خ نه کوم جنات تجی منتهتیله نهار نو دا د الله ه چې بورکینو الله بدي سره حد پورې و یا فرهونه زمانه یریږئ را بهویلې کې. دلته فرحون ویلې اولان دی یاد کیو غوره ویا یفتقون فرق دا دے. رحب او دارنګ تقوا رحب اغير دویرگی چې د خلقو نهي خلقو نه او تقوا اغير چې د الله یو فرق به کېدای ایا فرحبون خلقونا میا رئے گئے خلقونا سنگے یا رئیدل تانوی سے بلکلی دی بیان دا مطلب دے خلقونا میا رئے گئے اپنے عوام الناس متقیدین سے مت ڈرو اپنے عوام الناس متقیدین سے مت ڈرو کہ ان کو اعتقاد نہ اون س امادنی ب نه جایږ کم ممسله بایانکو پ غمبر حقانیتمننوقرآمننو نو بیا به د دوی په اونبانې اعتما د وقیده پاتې نه شي د پنجپې بي شو او دا انې امادې ب نه جایږي اچاندې شرانې به بندې شي نه دا نه م یا یا فررحون د د داوا مو یا راوه نو یا او یا رارحبه عام دے اغا امتصال دا خواب رہب امتصال دا عوامر و کی رائزی و ای آیا فرحبون دا اللہ عوامر سر طورس او تقوی چی په پا اشتناب دا نواحیو کی پتقون کنون پرے دا ندابو پا کے فرق و آمینو بی ما انزلتو او ایمان روڑ پا کتاب چی مارا لے گلے دے مصدقل ماماکم چ تزدی کوون کړه دا هغه چې تاو سره دی نو مصدق یو معنا خدا تزدی کوون کړه لمه دا هغه چې تاو سره دی دا قرآن ستاسو د کتابونو تزدی کوي چې هم په خپل وخت کې بدغه امبیون نازلو حق کتابونو یا مصدق موافق توي موافق غدلته موافقت فل اصول مرادی مصدقا دا قرآن موافق ده لما دا غو اصول او خبر ما کوم چې توسره توحید رسالت کتاب قیامت منځ روزه حج زکات غټ اصول د کې اوشان دا ای موافق ده او درم مصدق مسداق تم کلو ویری کی مسداق دا درم امر وامنو بی تو ته ایمان راوړی باغ کتاب چې ما نازل کړه ده مصدقا دام صداق لما دا مس دا غله ما دا کتابونو ما کوم چې تاسو سره مطلب یې کوښوې تاسو کتاب کیو اخیری کتاب برازي نو هغه اخیری کتاب داره کارو سبزه کتاب مسداق او دا ما نه ډیر بس یې ترازو نه و مبین راځي مسداق ده زکه ککلا کلا دا سکولر لیبرل ملحدین او وی او دا ود دي يهود او غیره خل یو ګره ساز کتاب کې کی مصدق ال امام معكم دا قران ستاسو د کتاب سره تصدیق کوم نو مطلب دا شو چې د کتاب وسم په حق ده نو مونږ وې داغه زمانه یا او بل الله چې مصدق په معنی سره مزداق ستاسو هغه کتاب کې چې راغلي و خيري پیغمبر کتاب برازي نه اي مزاق وسداري میстаў مراد ولا تکونو اول کافرن به او مکه کې اول ني کافران پدي پدي اول کافر نش اولین کافران په کافر دی نو ال کافر خمکه کیو کنه دا خو مدینه دا او بنی اسرائیل کوفر خمکه کیه ول شوی نو مراد د دینه دا دی چې ولاته کوونو اول کافرین به په المدینه کنه مدینه کې کنه دل تاول کافر نش یا خدا مان را ها او یا دا چې دا مقتدا خلق مقتداو نو خلق مقتدا بسیزی اوس کدی مدینه کې دا یهود موليانو وای چې دا پیغمبر قران حق ده نو بس ټول ومه او کو دی وی غلط ته کړم بس ټول بیان وای دا وسمی مولي سه پیغمبر بس مقتدیان اوامر بس نماي نو مطلب اول کافرن به اول کافر نه ده مراد بلکې دا خلق او دا کفر سبب او بنیاد جوړیدل مراد ولا تكونو اول کافرین به دا سود دخل کو دا کفر دا پایه بنیاد ما جوړیږي انکارو کینو مزبه و دا ټول د مديني عوام انکار کړي داسې مکار حق خبرالاله نو حق پرس باغی چاغه با بنیاد د کفر انکار نه جوړیږي حق ته حق وای چې دا صحیح خبره ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا دغه رټ قبا حدسرا کافر م جوړېږي نو دا کافر جوړېدوه وجه او سبب څه ده اداده کنه اشرابي آیات الله ولې انکار کو کاروبار اے خرابې نو څه کې د پیغمبر د رسالت او د قران د حقانيت اقرار نه کو نو دا اصل مرض اشرابي دین یا تحریف ماخله زمبایا تنمانه سمنن قليلا د دنیا ماموري وہی آیا او خاص زمانہ فتقون یریګه مانه تقوا اختیار کیو یریګه دما پر آیاتونو باندې اخلم دلتا دا خبره چې دوی دې د الله آیاتونو باندې دنیا څنګه غاسته ناغه مفسرینو لیکلی چې اصل کې یا دعوا چې دوی تحریف کاو فاغت تحریفی گٹلا کولا تحریف نو دیو جنا کلا مفسیرینو دقے عملتے کتلی دن داغی مطابقے تفسیر کڑے دے حسن بسری قول اوئی وَلَا تَشْتَرُو بِي آیاتی اے وَلَا تَشْتَرُو بِتَغْيِرِ آیاتی بِتَغْيِرِ آیاتی زما ده آیاتونو په بدلولوباني د دنیا مالې تغیر تبديل وکاو باغې غټل تهريم دا مورا ده دا راي یاد نبی عليه السلام هغه صفات بیان شي په تورات کې دیبا صفات بیانول نه پټول به او پټولې پدي چوي اصل کے تفسیر مذہری و علی کی چاہی پٹول چہ دا عوام و ندویت نظرانے شکرانے او امدنے را روانے میں دائی فصلون امدنی و نغد و سارونوں نو دیر ایدل کچھر تا منگ دا نبی علیہ السلام صفت بیان کو کنا نو راند دا مزے چر چیزی نینے تابیر کو چبل تشروب یاتی سمنن قلیلا آیاتونو کې د محمد رسول الله سلام په تورات کې صفات بیان شویل دي د دې یره پټه وای چې بل طرف ته د عوامو آمدنی لا به بند شي نه دا سم کوي بل تشروب یاتی سمنن قلیلا ماخره د معمولې دنیا زماده محمد رسول الله سلام داغه صفات آیاتونو په ټولو پایوځ هغه آیاتونه پټ او چما ان امام کړي وا چې بس دا کتابه د کاروبار ذریعہ جوړه کړي ونه که په تحریفوک داواموناما دنوک سار بقر کې وی کړه چې د تنزل او د ان احتات په وخت کې د علمی مشخل سوا ها ګور دې منتر دیوې نام د کټي ذریعہ وا د الله په کتاب باندې نو دا ټول مطلب دینو دی و جنہ چا چې تعبیر پدې کړي دي چې ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیل اے ولا تشترو بی تعلیم آیاتی سمنن قلیل ندی پدی تعلیم باندې ماخ او چا داوی لید ابو العالی بحر المحید کی چو ولا تاخذو بی کتاب اللہ اجرا دا اللہ پا کتاب باندے اجرتو نمارے او دا یو روایت ابو داود کے رجی حدیث آغا روایت داسې سده چې الله رب العزت و یا ابن آدم یا ابن آدم علم مجانا کما علمتو کا مجانا خلقو تدین مفتخایا لکسنگا چی ارتما مفتخولے دے پدی گٹما دا مختلف تابیرات دا غرنگ حدیث کے رات لدے او مدد پارم کنا نبی علیہ السلام او فرمائل من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به عارض من الدنيا ولم يرح رائحه الجنه يوم القيامه چه اله میوسدی حاصل اغه علم چه پاره دا الله راضا حاصله دا او دا علم دې صرف د دنیا دا غرض دا پاره کوي يرلم دې له قوم خلق اټمولوي خلق چاندی شکرانی راکی حیثیت می جوڑی نبی علیہ السلامی وی ویکڑا خدا دا چلم یرح راحت الجنت اوم القیام نیت سامو لغاڑی خواه علم بدی میت نکوه علم دیل کئی وگورا منا بس زبس دا مدن زریه منش بس دا مدن زریه بش دا نیت نه نده خبرانا نیت پد دیو جو که چی دا علم تلب فرز دے تلب العلم فریزتون دویم علم پد چې چی عقیدہ عمل په درست کم دو نیتا او درہم علم پد دینیت چی دا د اللہ دین بلتا و رسوم و دا مخلوق خدا اصلاوکا امنیت داو که ہے اے دا دنیا و بکی خپلا زیمنان او چې تا اولا دا نیت که نبز دے و یہودی کی بیا فرق سش هم دین دا دنیه د ګټه ذریعہ کړه او تاسو اولن کړه د حضرت مساله جدا ده ها یا ده خو لا ک نیت کو سمول غواړي کنه متأخرینو کو جواز ورکړم لاندې نو دا سينه چې اولند د او خو جواز دی کنن نو نه مطلب نه ده چې نه د قنیت کا نیت ولډا کا نو بیا به الله درکئ او کو نیت د دغه کړه بس بیا به دنیا مخکې ته بوربسي نو دا یو بونی اړین خبره داده دی دا سلاج قو یا وزیر اعظم تیر شوه خوا نظام الملک اغا نظامیه جوڑا کرده وان بغداد کې غټه مدرسان نظامیه ای بونیا دیکھو او د پرم خوا عالم فازل سڑه و پرم مذبیت مسلکی طور شافی المسلک او خوا عالم وان جامع نظامیه جوڑا کرده بغداد یورز مدرسه تراغه گرزه ده گوری چه مدرسه میں جوڑ کرده ده تالیبان مولیان پکی اختری چه خلق سکی گرزی تالیبان یو تالیب لورا غیر تالیب سنگه کم زیده پلان کیزه خواه علم که آو علم کم زیده پلان کیزه نرا سر علم کې بس پلار میں د جمعت مولاد امام ده نوچه بس داغا غا, غا امامتی را تا میلوش او, او, او, او, او دا سنگه چل بل لورا غیر سلا لار می قاضی دی نو چې بس زېله مکم دغه په سیټ کې قضا د پار بل بل بل بل اخر خواجه نظام الملک زړه کې دا کارل بل چې دا ما اصله جوړ کړو د خلکو نیتونه سړي دا بندول غواړي اخر یو ګډ کې طالبنا سوراو سره راغره علم الله سره پار دې د پار چې بس له مکم والله راضی کوم عمل پېوک او ای ذلک یو کس خوفه کېشتہ اراده پر اخدا بندولو هغه الکسو کو هغه امام غزالی امام غزالی چې دا ولدا جواب ورکړم نو به هر حال دغه نیتونه لری کول غواړي مایده اجرت مسلې جدا دي جایز ده نه ده جایزه پرې ده خو نیت خو سمول غواړي کنه دا خو مطلب ده کنه اجرت په کراولی کنه راولی خو لا تشرو بیاتی سمنن قلیلا دا دین د ګټي ذریعه ما جوړا وا نو نیت دوکه دا الله د دین خدمت به مفت کوم الله درالا خپل رایکی ته واټ نیت ته او چې بیا در نه کړه نه جواز خوشت کنه متاخرون پتو خوشت د ان جن نشي خو اولا دا نیت ماک خلوص پیدا کړي دین د خدمت جذبه پیدا کړي الا به اله میلم میو که نه و نو بس بیا ریشیا د توم کنه نیتونه امدا شو نو دا کالج یونیورسیټه وایونکې سبق ډیګري غستون کې کې او زمونږ د دې ډیګري غستون کې بیا څه فرق نشته ما هیڅ مطلب نه دی چې اه او جرته غسل په تعلیم غیر ناجائز دی نه دا غنیو قائل جواز قائل خو لکه نیت خو سمول غوړی کنه او جواز خدای مطلب نشود افقها او چې مونږ اولنیت دو کو چې بس غټم په ډېره ها او د پنسو کوته را کوم فتوه بخو مذبوط خرسون او دغه خطابت امامت با دا امدن ذریع گرزون محتمیم بجوڑه اگم او غطو غطو گارو که بگرزون تا کور دا نه دانیتو نه نه نه خیدین خدمت ولا تشترو بیاتی سمنن قلیه دی وجنا قرآن سنت عام دا خبره که دا نیت سمیخا نیت سمول واد کنز العمال که دا نصر زیلان ها رواید چھے نبی السلام ویوی وَاِلُّ لِي أُمَّتِي مِنْ عُلَمَائِ سُو وَاِلُّ لِي أُمَّتِي مِنْ عُلَمَائِ سُو زمان دا امت علماء سولد حلاکتی یتخیزون حازل علم تجارتن ہاں علم نیسا جوڑ کرده تجارت یبیعونہ من عمراء زمانہم دخپل زمانه دا امراء حکمرانانونه څکه یې پایې خر سهې ربحاً لأنفسهم ځان لا پیګټکې خلا اربح الله التجاره و الله دا تجارت کامیاب نکي خیره ورتاو تنزل المال روایت لسم جل 205 صفه دارنګ وصول سنت کې شيخ القرآن رحم الله او روایت را نقل کړی د حاکم با حوالہ والله ولم سند څنګه ده او اطلبوا الدنيا ولا تطلبوها بالدين اطلبوا الدنيا دنیا طلب کې دنیا حالا غټل سموني نه دي اطلبوا الدنيا ولا تطلبوها بالدين په دین مګړ نه نیت خناله فوزل ابن عياض لوی دا قول مو سنت کے شیخ نقل کړي اوئی لان اطلب الدنيا بِتَبلِن وَمَزْمَارِن أُحِبُّ إِلَٰهًا مِنْ أَطْلُبُ هَٰبِلِ عِبَادَةَ دنیا غَټَمَه او په دُکړې باجی او غټم نو دا ما ته خداپه دی چې په عبادت او غټ نو د غمدانیت کنه درخصمول غړی کنه چې نیت زمونږ صحیح وي دا الله راضا پکې وي عمل پکې خپل وي او بیا دغه جواز هدا پورې وي بیا راضي پکې اه البته یو خود یهودو خبرشو دویم مرکی زمون د دین شریعت خبرشو چه نیست سمول واری خود مساله دا اجرتم دلتا علماء چه دلیده اگده مساله لنده حاصل داده چه متقدمینو اجرت علا تاعت منه کرده و ده ای وجوهاتو یه وجه داو چه دو وجه و یو خو چاچی منہ کولنو داغی وجد آوا چی دا مدارس و انتظام دا امامت انتظام دا سنو سلفو لکدانن سوا اخو ٹھول صحابه کرم علیمانو تابین دا سو جا حالت نو کنن نبت چی سو کراغی منزد تا مخ کشا دا سنو پابنده امام نو وقت بند نو تغرنگ تعلیم د خلکو خپل د کاروبار آمدن ذریعہ او رسو تعلیم هم ساده طریقې سره روان صاحب کرام تنظیم هم دا سې کړو لکه د عمر جلانو باندې کرا چې بخاری کی او صحابي سره دا روړو نبی له سلام چې کوم مؤاخات قائم کړو انصاری صحابي اته ویل یو رضवते ګټه با او چې نبی له سلام سره په بل رضبه ززم ګټم وبو تب پیغمبر سره ما چراوله دواله تقسیمو تا چې سیز د کليما ته بهخه ای ترتیبو سه صاحبه کرام داسی او صدازیو دا دروزه کسب کار او کاروبار سمه خامه سن دین خودنه دین او دینیز دکړه او دویمه بیا داوا چې دنویله سلام دور دورنا هم او بیا د خلفاو دورونه کې دا وګر صدیق بیا د عمر دور کې ډیر زیات بیا دا چې څومره د ځ مداره به خلکو تاواله کې دی نو د غ به ظایف مقرو روززیینې مقره بیا د کتابونه ډک دی د قتل وواړی به دی بعد چې بیا د جهاد د پااره چې عمر جللا و کله با قده د فوج انتظامو تنخ مقر داګ غضاه مقرر شوه د پهغ تنخوا وړی تعلیم ور کلو دا پار او مقرر شوه د تنخواو دا رنگ روزینه او ای مقرر شوه نو صحابه سره به اشتها دا نه چی جواز به نی خو ی بنیاد سه بنیاد دا چې کله وقت بن شو وقت نو دا اوجرت در اصل پدې تا تون نه دا د وقت په پابنده اې زکه دروازه سار دوکان کاروبار د کاو امام تاویلوشو پینزه وقتا با دیده مانزه پا بنده نمس آقا وقتا بندش مدر سار نماز بخی نا پوری تدریس کئی نازان لاؤگا ڈیسا ٹیم نمس دقی وقت پا بنده دا وجه نا جواز متاخیرین فتبا او بلا وجه داو چه مخ که دارو زینه دا وظائف بیت المال مقررو اسلامی نظامو د دا خرافاؤ دارکی روز تو دارونو که نو دا وجه د بتول ماله با قاعده د انتظام او د علما او قاضیان او ټول د پاه روس متاخیرین او وخت کې دغه سیستم متاثر شو نو بیا زکه د دې جواز په توار کړه چې اوس شو کی اگر و زینال تنه ورکړي کیه وظیفه نو, کی نو وجه نه اوس کدی د خلکو نه په دیوانه تن خالی جواز شته جواز خو دا جواز مطلب سره جواز دا مطلب لري کد د خپل واسطاسته نه دی او که وادي لي دغه مطلب یعنی مطلب رو سخت ه اه عظمت نه ده کلا واسر کړه ده نو په عظمت باندې عملو کا خو لیکن چرته ازباب نشتن او رخصت شته حرام نه دي دا سړي مسلمانين او عثمانيان و غيره دي حرام وایي او یدا موليان حرام خاريږي ګورم خوري یا ته لا تاسو در بیا دی جاهل دي کنه تاسو په مطلب نه دی څه څه مطلب دی داسې بځې ممکن وي المنلری نو هغه په دې کې ډیر تشدد شروع کی ننه دیوانه فقهاو کتابونه دي د فتاوی دی ا کتل خو جایز سره به دا خبره کوي په دیوانه دنې لويشه بره ساراره یو وخت دی مسلمانینو سوب پمپليټ چایک شاپ بګيري کليو دا علماء حرام خاریدي تنخاګانی یلیو قرآن کې له تشترو بیاتی سمون کلی نه استدلال کوا نو اهلیلم په دې پویځه تشترو بیاتی سمون خو حال نابیا نیلوی صاحب رحم د دې پرد کی کتاب لیکلره عینون د اصلاح النیہ اصلاح النیہ رساله بھائی عباس کړه نو پورا بھائی باندې بیا عباس ته سړی راغتیش پاسرینم باس کړه عدالت نو دا خبره بیا دادا ختم او تراوی نو دادا چې دا تراو م تاریخ به کلی دی او ختم خاص کرده ارسال ثواب ده بار دې دا بیا شامی کا تل واړی و شامی په مستقل رساله دا شامی علام شامی رسائل کی مشتو دارنگ بده شامی کی هم بده باس کړه چه تراؤو بانه غسل جایز ندی او ایسال سواب وانا ختم بانه ما جایز ندی و جدا دا چا خستا وقت ننی سیکن دانوی سه بشر بلی دانوی اصلاع رسوم کیل دا کتاب پای کې تراؤو مطالق د تپوز شوه ناغ په ده باس کڑه جایز ندی وی دا اشترا بی آیت اللہ کرا جی وی کسوک دووی چه اشترا خوبا علی بی آلده بیو شرا چه مخینا اقدوشی که اقد نشت نای جواب کرده ده وی دا قیده د ده ده ده وصول چه المعروفو کل مشروط یو شه معروف ده دا, دا ده داسه لکه مشروط ده داسه ده لکه چه اقد شوه ولی دیتا پتر چه موله را کئی یه وخبر او کسوگده وی مونږ منگتا بغیر پیسون ملاویگی تانوی سیبلی کلی دید چې پلی سورو تون دو که کنه ولی ختم کول پا دا قرآن سفرز دی پس پتر آوکی پلی سورو تونو که که او از خموان وائیو اللہ دا پنچ بریان لری مفت که ای که کنه کنه که نخلی پی مفت که کنه که نه که نه که نیفی بازی اشتا پا کی بس آم از شتا پا سب نیم خبر د و پنچ بریان نخوضمون دزارو پنچ و بارحال دا خبره دا رنگ په ایصال ثواب باندې اغلی کلی شامی والا مستقله رساله د امینه دي چاې ندي مړیته صاحب رسیونه دي جمع دي ته ثواب رسی رشید احمد لو دیانوی اصل فتاوا کې اوځي وای پدې مروجه ختمونو باندې رد کړي اده نو ثانات دا, دا دا دا ای خو دیلی او یا ول خد د اجتماع نشته نقل چه اجتماع کم ده ختم د بارکی نورم وی خود ده اجرت مطالقی خبر اکڑه ده ویو گو رکنه دا ده ده پارزی چه سراکی و سو او یو سڑی وی دیل نزو منا ده خیسی مل مستی وکڑا نو یو کارو که ده خسی بوزه او چه ختمه او کسه اللہ ده سرخو کی ده وک او بیا ورط دعوتور که پتبه اولگی چې ده بیا راجی که ده راجی دنیت پتبه اولگ دغه مسلده تراووده ختم التبه اشتر ويا يفتقون ولا تلبس الحق بالباطل وتقموا الحق وانتم تعلمون بل قباحت كتمان الحق حق, حق پټي ولا تلبس الحق بالباطل مغډوې حق د باطل سره وتقموا الحق اي ولا تقموا الحق او مپټوې حق وانتم تعلمون تاسو خب ہوئے گئے چھتا دا حق ٹول دا تا سو غغب وایږی چې دا ګنا ده مولیا نی یې کړ حق پټول ګنا ده ته پته نو د بل قباحت تلبيس حق او اعتمان حق قران کې بدې ډېر ځینې دی ال عمران 71 کې شتا نساء دا شګه چې نور رمډې آیاتونه حق او اعتمان حق البته دا دا فرق سره د تلبيس او اعتماد فرق دی چې ګډوډوال دی د دا حق باطل یو سره د مسالې نه د سره خبر نه نو هغه نه کې کی او چې سنا خبر شي نو په غوانه سره کولی تلبيس راوستل لکه مثلا د توحید د مسالینا د سنت مسالینا او سړینې خبره مولا صاحب مسله پټکړه زکه ايمان حق خبرم نه دوه پټکړه بیان نه او تلبيس داري چې دغه دا پټکړه وا خو چرته ووري د بل ځای مسله ووري دا چیرې دا خبر نه بابه نه غسل جایز نه دي راغه مولای صاحب ته مولای صاحب رب بل او رزجمه په رزمه بلانګیزه کې مونږ کو او دغه یو مل مساله کوله چې بابا او قبر دمر نه کنه دا غلط خلق دا باباګا نه یادې دا بوتا نه یادې مساله سکړه تلویز ګړوړک ولا تلویز الحق بالباث داسی نور مساله وال نو تلبيس او کتمان په دي طریقې کوي وان دوم تعلمون او تاسو خپو یې ګانو کتمان مګا کتمان جرم دې ګناه دې زکا دې دی سرا دین حربی چې حق بیان نشو خلک با یز دکړه د دین څنګه نو ما حق غاډواډه ما حق پټاوه لکنن صبا اهل بدت کې اتمانه حقم کې د توہی سنت د مسله او دارنګ تلبیسم کې شېل قران ر مولا بوي تلويس واره چې ولي غډوي بدت سنت د مصطفا سره ولي غډوي بدت سنت د مصطفا سره مخ به لګوي سبا محشر کې متظ سره پیغمبر سره به مخامخ مخه مخکېږې نهن دی د سنت مسله پټکړه سنت او پیدات د ګټ وډ کو آخر الله سره او پیغمبر سر مخامخ مخکې د لیتهپوس ببد نه کوي نو دا ممسی بډییکي واقی م سوات تهواتو دکتهور کو اومار را کې د علاج د د غولنی مرض اشت را بیت دی. پابند دي د مانځکه وای ورکوي زکات او رکو کوي سره د رکو کوونکو د علاج موږ پابند کیږی الله سره تعالی پیدا شي زکات ورکړي نو د ځمال مين زړه نوځي نو اشترا به دین به اسړینکه او ورکو مع راکین رکو کوي سره د رکو کوونکو مراد دلته د رکو نه یا خو ذکر د جز مراد تل ورکو مع راکین د دینکار کவை سرمدینکار کو ناغه اجتمایت ته اشاره چې د دینکار اجتماعي کار ده نو دا په اجتماعي شکل سره کی ځکه د دین تمام تقاضې انفرادي نه پوره کی ست تقاضې داسریه دی دے بغیر د اجتماعیت نه نه پوره کی سړې ځان بس هه قران د توحید سنت د بیانونو میکنه نا دا په اجتماعی طریقی جماعت بای نظم بای ورکو مار او یا رکون مراد انقاد انقیاد ده ورکو مار راکی راکین انقادو مال منقادین تابیداریو که سرد تابیدارو ما وردیم دامانه تابیداری مراد او یا رکو دا هم داگه و ذکر دې دا بار کوی رد په يهودو چې دا یي مانځکه رکو نوان ورکو مر را کین رکو والا سره رکو کې مسلمانانو سره منځه کې کامل منځکه اتام ورون الناس بالبر وطن سونان پز کو مان تم تتلون الكتاب ترک عمل بے عملی کول عمل نه کوي نو دے سرم سرمدین बर्बाद شي مساله کوي خلک عمل نه کوي دین بیا خلق عمل نه کوي وای ک yra دا مصلا همون مولې سبب کولا عمل وې په کول مولې سے وای حرام مخره مولې سے وای په واډ ټنګ ټکور خنه ده ها او پا ټنګ ټکور کیدا روټه حارامي او چې سوال بیا وادي نه نو ټنګ ټکور شوریو مولې سے پرلط غزولی نمی وای کدا ګونا ونه دا با بیا مولې سے بلې خوړه دا شي وس خېټه نه ځان نشي صبرولی او ګناقه اخته ده اې د سیمونه راټومړي یاني په دې اخته نیر مخ کې او ورګره واغه ویرا زمونږه سنې کا ځانې کا بدلې یو کال به مخ بس مرګریو دونې پورا لا جوړ نو هو تالوقه او امیر صاحب ماتويزو مې سیده اچ لاړو نو شادي حال کې نه انیکا چې ما څنګه وټړله هغه لکواله مرغلیو په دې کې بس روټه موټه د خلک کې نه اصل چې کتل مليک سات نکانه بعد دغه د درز زرو شو ورو شو بزاو په امیر سیمپاس ولی چې ما بس مون لاړو کارم خپلوکو بس بسو تاسو چې دا را تیرې دم په دې حال کې دو درید په خور غټ غټ ګرامي نامه مليان ملي مولی درز زرو شوږي خورږي مے دوسو دا کله د خلکو د پاره دا ست تعلیم شه چې دا س ګنا نه لګ اخته نو سبا په دې به خلکو ته ست تعلیم ملاوي چې دا ګنا وې په مولي شه بداسینک و تا مرون اننا سبیل بیره وطن سوانان پوسکو دای دی دایوځي دا فارسي یو شعر دی وی ایزان ای وایزان ای کې جلوه منبر و مئرب مې کونت دا وای زنه دی تقریونو والا خطیبان وی د شکل په دې منبر مې را مخا مخ شي کنا نو سبل سکای او چوم په خلوت مې راود انکار دي غیر مې کونت پچدای نه راګو شي بیا نو ورکار کای اچي دا دای خلافی دا یو خطيبو مرګور بوي وی د باندې چې تقریر کې د شم سدادي شي بوي د باندې چې تقریرو کې کنا وی ته بیا وی چې څنګه تقریرو کې زرو په مخه کاوی زکه چې د مجلس کې کېنی چې سی وی لري غوړ سبه نه و ورواړي نو بازي نو چې سی وی لري د ښلاب بیا کوي نو داسي می دغه به عملي سره خلق لاړي شي بیا به آیا شي آیا اتمامرون آیا تاسو حکم کوي یعنی بیان کوي خلقو ته بلبري کولو دنه کوي وتنسونان فزكم او یړکړې مخ په ځانونه په عمل نه کوي اختانا مطلقی بلتو مسئلے اخپلا پی عملے وانتم تطلون الکتاب او حال لارے چلولے تاسو کتاب کتاب لولے او پا آغا کتاب کی سری انتم تطلون الکتاب اے وفل کتابی تو بیخو ترکل عمل په کتاب کی خسلے تو بیخ دے زجر دے تر کې عملو کتاب لولے ہو بے ملی کا وے ملی خو پیجنے گونا د غلط کار دے فلا تاقلون ولد اقل نا کار نالے خو با دیم زان پوی که چه بیعملی سی رشید احمد گنگوی رحم اللہ لکلی دی فتاو رشیدی بیعملی مستحباتو کینی با ځان زان پوی خلک با دی خلق پدیشی نپوی بیعملی پا فرائزو و آچه باتو آوامر و نواحیو کی مستحباتو کینی خو خبرن مستحب بانه عمل سڑای کوي او که چرتایو مولی سیبدولی دو آغا مستحب بانه و عملو نکا نو ددا شان سره خ نه دا ولیکند دته به عمله پترکه مصاحب نو ویل کی په ځان په زکه کلکله بیل مشیخانی گنه نو کا چرته ګوري چی موریس مستحبونو کو نسګی هه به عمله ده به عمله نه ده غلط خبر نه پکاره ده چې مستابا نه مملکای خو چرته چرته ترکه مصاحب شو نو بده بده به عمله نه غړل کی اه مستحب چې مولاو طالب مستحب باندې عمل نکي شووب کوي ا کله په خپل ځای جر او ثواب مستحب دي چې عمل پی وکړي خو لیکن د ترک پترګ باندې بے عمل نه ګڼل کېږي غاوامر نواحيو کې ترک عمل راځي او بے عملی راځي نن دا یو خبره ضروري ده نیلوې صاحب کتاب ده الفایز فی حکم دعای بدل فرایض هیمان نه باس کړي ده دعا مثلا باندې خو اخر کې بیا دا او عنوان ورکړل دي مستحب باندې عمل ادا خبر کړی دا چې کلا التزام په مستحبم سيشي هه بدعت شي خو دا یو قید درخه د دې دا مطلب نشو چې اوس بسړه په مستحب عمل نه کوي یو دا دا التزام شروع کيل التزام ست ویل کی دي تو ویل کیږي کی چې دا تر کې سي ګنا غني بالکل ان تر کې کپره دا نا نا مستحب پر خستل خو گنا نی. اخو کولا او نا کول سا اختیار دے و کولی ثواب نه نا کولی گنا نا دا خوی ددی نا کلا کلا باز بیعمل خلق ددی قیده نه دا استدلالو کنو ترک مستحب مسلسل شروع کیوی دا مطلب نه دے احتمام جودا شده او التزام جودا شده نا مستحب احتمام کې التزام مکاو خوی احتمام به که دا مطلب بمې چې مساعبات د نړۍ پرې وان تم د تلون کتاب فلاتاقلون واستعينوا بسبر واسوالا داوس د مېلاج د کټمانه حق او تلبيس حق دا بارا ګران کار د مسله بیانول څنګه وکوي صبر کا وکنا واستعينوا بسبر امدادواله د الله نبه صبر په کولو د صبر واسوالا او په ادا کولو د منزه اصل داسې د و من نه الله پ صبرې له امداد د لا نه غواړه په کولو د صبر او په دا کولو د منځه د سره به دا سر لام دا راي چې کله مصره بهیان کله سخته راله نوپه سختې به صبر ک صدي د دا دو ش نه بنیدي ش نه دي یو صبرې او دویم شکري او دا انسان پدے دو اوقات دگی پدے دو خبرو باندې مامور ده. انسان باندې یو سخت او تکلیف راځي نو پای کی شریعت دے مامور کړه له پا صبرمان دویم پدے انسان باندې راځي د خوشاله حالت نو پای کی دے مامور دے پښو قربان ده دو بنیادی شی نه دي صبر شکر سخت وقت کې بیا به صبری حق بیانه خلق بده رده وی الزامات لگه پراپیگنڈه کوي نو پاغا وقت که با سبر وی دیوجه نا شیخ الاسلام ابن قائم ابن قائم دا امام احمد صاحب قول را نقل کرده اوی چه امام احمد صاحب چې چه اصبرو فی القرآن فی نه تیسعین موزیان 90 زین اوپر قران کې ذکر دي هو هو واجبن بالاجماع صبر ور واجب واستعينوا بالصبر امر پرار وی هو نصف دا ایمان د صبر ور نیم ایمان وليه فان الايمان نصفان ایمان دوا حصے د دو دوا نصف دیکره وی نصف, ونصف نصف صبر ان و نصف شکر صبر ده نه سب سره شکر تکلیف او سخت وخت کې مونږ ماموري او پس صبر او دا خوشاله په موقع باندې ماموري او په شکرمند او دا صبر شکر بیا اغا اخلاق حسنم دي دا بهتر خلقم دی بیا د انسان نو تکلیف مصیبت کې به صبر او صبر بیا مختلف موازې دي زین دي کله صبر علی امور الاختیاری وی اختیاری امور او کې صبر لکه ابراهیم علیہ السلام اختیاری سبرو کن دعوت مسئلہ بیان کرده وی ورطا غرزاو اتا پتا وچی پده بسوزم خو مسئلہ پرنکوه ورطا غرزاو نو دا کم سبرو اختیاری و اختیاری نا کل کل بازی خلق قبر کئی یا تبلیغیان مسئلہ بیانه و ابراهیم علیہ السلام تا دا پتا وچی دا اور ما نسوزهی نو دا بیا کمال شو نا دا صبر سبر سده. اختیاری دی اتا پتا و چه اور سکی سوزو لکی خدا اللہ دا توحید دا پار از آن قرمانو بسو میدید سوزوی خود مسلا نپریدم خبر و اللہ اور تا حکمو کو چی کونی بردن سلاما دا اختیاری سبر او دویم کل سبر پا امور غیر اختیاری بندی چه اختیار کی نشت دا که یعقوب علیہ السلام نزوی جودش نو دا غیر اختیاری بود نو دا, دا اختیار نو او صبر کلا علالمکارہی او بدین و اطاعت کی چې دین عمل کئ نو په دغه وخت کې تقریبا 24 غوژنی سه لوګا تندلا سار منزله پاسي یخنی د یخې وبدي بستر پر خوست لیدا مکارہی دی نو دام صبر ده او بل صبر ان المعاصیۃ چې کلا معاصیۃ ګنا را او دا ګنا پر د نه صبر و او بل صبرل موسیبت ته چې د الله طرف نه مصیبت د ف او هغې باندې ته صبر وې نو سطو به صبر کارو ننسپ ایبانو او چاویلې صبر نامرات سام د رووج سطبرته بر وم ل صبرې نه د لغې دی نو امداد وواړه د الله نه پهنیلو د رووجې وله او په کولو د منځ نه دغه معنم ده. او نبی عليه السلام مانځکه بمداشي کول حدیث کې راځي کانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر نو فزع الى الصلاه نبی عليه السلام لچو کلا صداسه غټه واقعا خبره پریشاني را لا نو مانځه تبد متوجش وصينو بي صبره وصوانا مست سړې ودريږي الله ته وينا لکبيره تن للال خاشعين انها لكبيره دا سیادی انها دا انها زمیر دا بس خسلت او صفت تراجے کا کنا و انها یقینن دا صفت او خسلت کم چه سیانت بی سبر و سولچ دا دیر ګران کار دے الا مگر ندے حلال خاشی نا پیری دن کو دا نه نا کم خلق دا اللہ نه یری نو آئی تبیع سا گران خاشین چه دوی لکی خاشین چه زلکی یروی مفرادات کے مام راغب لیکلی دی خوشو هو الخوف اللازم فی القلب زلکی چه کما یاری دا غیت خوشو وی لکی زلکی همین دا خوشو دا او یعصو الفاظ استعمالی خوشو خوزو تزر رو الفاظ فرق بجداه خشوع فالقلب زړه خذو فالجوارح اندامونو باندې نرمي راجي عاجزي راجي او تزارو باللساني الله تعالی عاجزي پجبا کول پجبا الله تعالی عاجزي گئے دا تزارو اندامونو کې عاجزي رااله خذو دا زلکه ياراله نو دا سره خشوع دا د سره زلکه ياردا نو منز صبر په دې عمل دا بیاګران نه دا غزرده خوشو او د عجزې د وجې نه وته دا بیا اسانچ زړه کې او حدیث کې مرাজি یو سړی منز کاو نماز دوران کې په دې مانزه کې ځان سره لوبه مو به کولې حرکتو به ضرورت نو نبيه عليه السلام و فرمای لو خشا قلبه نو خشعت جواريو از لکه خشوع و اندامونو ویموس په قلالو نو خشوع د زړه شيره زله کې خشوع پیدا کی او حوゼفه ابن یمان وای مدار یو سالکین کې دا قول را نقل کړي خشوع دا زلکه ماجزي اندامونو باندې ماجزي او په جبه باندې هم ماجزي خدا د ریا د بار نه چاسي ظاهر کې بزان باندې د تصوف ودا بزرگه سادر سڑه راواج اسی بسرده اسی کوک سڑکی چلک ازو خواه جزم نا سینا دیوازینا خوزفی ابن یمان نروایت تی اووی دا خوشو دا نفاق نزانو ساته دا خوشو دا نفاق نا چی پزائی روی او زڑکی نئی دا دا نفاق والا خوشو جلوکی متکبر دا وظایر کے جلوکی خوشو نیشتا وظایر کے بزرگی دا دادا پیران میران دالو بیډې ریک دنارسی بازار بازار عصب بزرگی اوزان مدار سه نرمه خلق بدی دوک کوي دادا نفاق و راز ده خوشو دغه نوې ځان ساتل غواړي ان طریقه خوشو په صلات سره مانزه کې به خوشو سينګرازي فی صلاتهم خاشعون ورستوي کنه عقب یا دقه دې حدیث کې راغله وا حدیث جبریل کې چه خوشو د منځ دای ان تعبد الله کانک تراو فینو یراک دا دا بس دا سیمونس دا اللہ زئینم. که چې دا الله زینم نو زکا الله نینن والله خدین کنا دا استغزار خو پکار د بیا خوشو پیدا شي الا الا خاشین سوق دی او سرا درم علاج ایمان بلا اخرت الضینا خاشینا خلق د یزنون چې یقین کئ چانو دو ملاقات بهم د دې ملاقات کیږي خپل رب سره با د الموت کنا و انه بشک دی ویله د الله تعالیو ون واپس کیږي دا ثواب او درو یتی الہی لپاره یزنون زون په معنی د یقین نیدل زکات اخرت د پاره په اخرت عقیده ضروری عقیده د اغاز زون کار کله خو سي يمنون وبلا اخرته هم يوقنون نو ظلل د بمانه د سره یقین دیو جنا مالم مال والي کلی دي امام فارا از ون من الازداد يكونو شكا و, شك و يكونو يقينا ظن ازداد نه کړ د شک په مانه راضي ظن په مانه د شک خو کله زون په مانه د یقین رازی لک دلتا الذين يظنون خاشينا خلق دي چې یقین کوي چې انو ملاقو رب بهم. ملاقات ربهم ملاقات بکیږي د دې د خپل رب سره د مرگ نه بعد باسواد الموت واندو بیشک دیل اللہ تبراجیون واپس کی گی دا ثواب و رویت الہی دا یا بنی اسرائیل دا ددوی خطاب خاص و ختمی نو تا تمہ خطاب دا, دا خطاب ختمی نو تا تمہ فی ترغیب امر کئی دوبارہ او ترحیب یرم یا بنی اسرائیل د ته ویلیکي استلادا زمون د حضرت مولانا حسیني رحم الله اوې د ته یادا برائے بود احد وې اعاده برائے بود احد یو خبره شروع را خودوم رزیات وقت پکه تیر شو فاصله پیدا شو نو د فاصله د وجهي او دا خبر لرط لو دا وجه خبره خبرا اے عادا برای بود بیا بیاوی یا بنی اسرائیل اما ست پاکی ترغیب دے او دا اشوا چیزا سچی سوی شوی دی حیر تیر باقی روزگار راز ہے تو وہ باز ترغیب یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یاقوب علیہ السلام اسکرو یاد که نعمتی اللتی نعمتون زماغانام تو علیکم چھکڑی می دی پتاسو وان نی بیش گذ چم فضل توکم ورکړم وتاسو علال عالمین پټول مخلوقات د خپل زمانه د خپل زمانه هغه دور قومونه ډیرو خو بني اسرایل په ټولو کې ورو خدا غ زمانه به دام نن سبا موله دین دا يهود او داږي کم الی کار دی وی ګور کلساس کتاب کې وانی فضل توکم علال عالمین دا وردی يهود نه دینا مراد داغ زماني تلتدا العالمین کې الف لام احدیدی کنه مراد تے داغ زمانه خاص يهودو چې تابیدارو پسې بنی اسرایلو چې هغه په دین شریعت روان او جلالین و دا معنا کړه و اني فذلتكم للالعالمین ای على عالمی زمانیکم على عالمی زمانیکم عالمی زمانیکم یخ پهلې زمانه په خلکو باندې او وتقو یوم لا تزینوا سنان اب سن نشان ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ من عدل ولا هم ينصرون ترہیب یا ربر کې ترغيب و راشه قسم موقشت دلتوي کنا منه توحید یا یونا صوب دو ربک دعوت الکتاب قران لنرازه نو غوري یورز را روانه چې بیا بل تخلاص نش و وتقو یوم او یار یې دا عذاب دا غر وزنه لا تزین نفسنا النفس چې بدله بني شي ورکول یو نفس دا ونی دا په لوم ګوره بین کې مطلب بدله بني ورکول یو نفس ان نفس دا بل نفس شینس یو نفس دا پن دا نفس په ځای څه بدله نشي ورکو یا لا تزین نفس پر کاربرانی شیو نه ثنفس اندبل نفس نشینس یو بدل پځه پر کار رانیش نفس نفس دوزل راړه نو دایي نا کړه نا کړه ما عت فکنا سقای داوا معرفه سی انی وله او نا کړه چی نا کړه ما عت شینو کنا نو دمالو نفس اول جدا له دې بل نفس مرا جدا نو یو نابس هغه نیکو کار او دا بل نابس بد کار نو په کار بني شي دا نیک نابس انب سين دا غ بد نابس نشهنس نیک بدله سه फायदा ني شي ور کو له قیامت کې کملا هغه کنه چې دنیا نه په شرک سره تله دا مطلب شفاعت خو بکي فو دا چا دا بار ده او نبی علیہ السلام فرمای شفاعت یوم القیامت یو لم یشرک بالله شیع راته شرک نیکړی دا خو مشرک دی نو نفسن نفس شی ولا یقبل منها او قبول و نکړی شی منها د دې نفسنا یعنی د دې نفس اول د ترپنا شفاعت شفاعت د نفس سی سانی د پاره د نفس اول شفاعات بدنفس سانی د پارا نقبلی دا کم شابات اقهریه دای اغه چې مشرک دی داغه لپاره دا یی دا. واحد د پارو حبی ولا یوخذ منها او نه قبول کړي شې د نفس مشرک نه عدل عدل س بدلا جرمان داله ور شپت د بمني ولا می انصرون نو دوی سره امداد وکړي شی د خپل ډله ټپله لترب زکا دنیات طرق سلورو نو د آیات کې صد باب دنیات د طرقو سلورو راړې بند دنیا کې یو دبل دب پځه پکارش الګویې د سپېړه درکړه د پځه مووا ال وی لا تزین نفس لنفس دنیا کې بچړی ګلته نه دویم دويم شفارص کی ير سما په مخه پرېدا واللا یو بلو نه شفا درم یاره چېجرمانه والله وله یو خزمې نه حاضلو نوکل ډلو تنظیم او پاټې زور وورئ و, زورا و وی ولا سرونهیمشي خلت شو څلورواړه ته اً و نهجینا کوم من آلی فرعون ی سمونونه کوم سوله ذااب ی ېونهابه کوم ساونه ن سا کوم وفیظې کوم بلاې رب کومهضیم د ځای نه سلورن باب د د باب په وایوی نه خلاسه ها وایو بنا <تصفح> پده که دا, دا باب د انچاس آیات نه ترچین مه پوره د ده حسی ختمه دو پوره ده پده که شپگ آنوا دا خطاباتو ری بنی اسرائیلو سه بنی اسرائیلو سر شپگ مکالمی دیده سی وایه بس خطابات تی شپگ مکالمی شپگ مکالمی اللہ رب العزت باپ کے کئی شپک خطابات ہر خطاب وہ پخپل زیرائش دا ولن خطاب دا دی انچاس آیات تر باسٹ آیات پوری چلی تیر سٹ نمہ بیا بل خطاب بلا مکالا مشورو کی دا غیر ویزا خزنا میسا کا کم رفانا پاکو متور دا پدې سلورم باب کې اول خطاب او اوله مکالمه ده پدې کې د بنی اسرائیلو اته او دوه نعمتونه نعمت عذابونه دا به الله رب ال عزت بیان سره بار خطاب کې هم د مسله د توحید ته اشاره توحید باب لري عمره دعوت الکتاب راشد توحید او کتابونه سنګم چه په پلار نیک که سمه قسم تقریبا غړغړ نعمتونه شیو تاسو دې توحید قران لرا له دقه سی برابر نه الله بيو کی او دونه کمتونه کله چې تاسو مشران د کتابو توحید نه روګردان شوو رې د لاراز یو نو په کیسه کسم قسم عذابونو چې دل تغټ دو عذابونو دې مبتلاش نو که تاسو دا دی توحید نه د موجود کتاب نه مخوالو تاسو هم دغه سی پا عذاب بانه مبتلاش بیا غصیدین انشاءالله کولو قولی ها نست دونه دیر چی تونه بزن خوب از پاتی شو اه <تصفح> اه <تصفح> <تصفح> <تصفح>